19 Коли Тім закінчив люкову історію, шериф Ешворд сидів мовчки кілька секунд за диспетчерським столом, сплівши пальці на чималому пузі. Тоді взяв флешку, роздивився, ніби вперше побачив таку річ, і відклав. Він сказав тобі, що не знає, що там правильно. Йому це просто дала доглядачка. Разом з ножем, яким він собі вухо почекрижив. Так і сказав. Погодився Тім. Проліз під огорожею, пішов лісом, сів на човен, спустився річкою ніби геки з Джимом. Тоді проїхав на Товарняку більшу частину східного узбережжя. За його словами, так? Цього разу Венді. Ну, цікава історія. Найбільше мені сподобалося про телепатію і керування матерією за допомогою думки Наче історії, які бабусі розповідають на посиденьках з прядовими закруткових вечірках Вечірки, на яких люди разом займаються консервацією Про криваві дощі і про лікування з водою з-під викорчуваного дерева Венді, ану розбуди малого «Розбуди спокійно. Я бачу, що він багато пережив, яка б не була реальна історія. Але коли ми будемо дивитися, я хочу, щоб і він бачив». Венді перетнула кімнату і потермусила Люка за плече. Спершу ніжно, тоді сильніше. Він щось пробурмотів, застогнав і відсунувся від неї. Вона взяла його за руку. «Давай, Люко, розплющуй очі». І Він зірвався до гори так різко, що Венді аж відкинуло назад. Очі були розплющені, але невидющі, волосся стирчало по голові, наче пір'я. «Вони щось роблять! Я бачив бенгальський вогонь!» «Про що він?» – запитав Джордж Беркетт. «Люко! Люко!» – гукнув Тім. «Усе нормально, тобі просто наз...» «Убийте їх!» – закричав люк, і двері всіх чотирьох камер у невеликій прибудові для обмеження волі затраснулися. Знищте тих уйобків! Папери полетіли з диспетчерського столу, ніби зграя переляканих птахів. Тім відчув, як повз нього пронісся вихор вітру, такий справжній, аж волосся настовбурчилося. Венді легенько зойкнула, не закричала. Шериф Джон уже був на ногах. Тім, що сили, струсунув хлопця один раз. Прокинься, Люко, прокидайся! Папери, що носилися по кімнаті, впали на підлогу. Копи, включно з шерифом Джоном, роззявившись, витріщилися на люка. Той молотив руками повітря. «Ідіть геть! Ідіть геть! Ідіть геть! Ідіть геть!» – бурмотів він. «Окей», – сказав Тім і відпустив хлопцеві плече. «Не вигідь! Цятки! Вогники штазі!» Він видихнув і провів рукою по брудному волосю. «Усе, зникли!» Це... «Ти зробив?» – запитала Венді. Вона показала на розкидані документи. «Це реально ти зробив?» «Щось це точно зробило», – озвався Білл Віклоу. Він дивився на годинник нічного патрульного. Стрілки на ньому крутилися, неслися аж... А тепер стоять. «Вони щось роблять», – сказав Люк. «Мої друзі, вони щось роблять. Я це відчув аж сюди». «Як таке можливо?» «Боже, голова!» До Люка підійшов Ешворд і простягнув руку. тим помітив, що другу він тримає на пістолеті в кобурі. «Я шериф Ешворд, малий. Потиснеш?» Люк потиснув його долоню. «Добре, гарний початок. Тепер мені потрібна правда. Це все ти щойно зробив?» «Я не знаю, це я чи вони?» – відповів Люк. Я не знаю, як це зробили б вони, вони ж так далеко. Але я й не знаю, як це зробив би я. Я ще ніколи в житті нічого подібного не робив. «Ти ж спеціалізуєшся на тацях для піци», – вторувала Венді. «Порожніх». Люк ледь помітно всміхнувся. «Ага, ви не бачили вогників? Хтось із вас? Кольорові цятки?» «Я бачив, як папери літають», – сказав шериф Джон. Я чув, як грюкають ті довбані двері камер Френку, Джордже, попіднімайте, можете? Венді, дай малому аспірин А тоді подивимося, що на цій комп'ютерній штучці Сьогодні ваша мама постійно говорила про шпильки Сказав Люк Вона казала, що хтось краде в неї шпильки У шерифа Джона щелепа відвисла Звідки ти знаєш? Люк похитав головою без поняття. Ну, я навіть не напружуюсь. Боже, якби ж я знав, що вони роблять, якби ж я міг бути з ними. Думаю, історія малого не така вже і безглузда, як ми бачимо, озвався так. Я хочу подивитися, що тут на флешці, і то негайно, сказав шериф Ешворд. Двадцять. Спочатку вони побачили порожнє крісло, старомодне вольтерівське крісло під стіною, на якій у рамці висів вітрильний корабель Carrier and Dives. Carrier і Dives американська друкарська фірма, відома літографськими копіями картин відомих художників. Тоді в кадрі з'явилося жіноче обличчя. Зазирнуло в об'єктив. Це вона, сказав Люк. Це Морін, жінка, що допомогла мені вибратися. Пише, почала Морін. «Вогник горить, тому, гадаю, так. Сподіваюся, бо не думаю, що матимо сили зробити це двічі». Обличчя зникло з екрану ноутбука, на який дивилися поліцейські. Тімові від цього стало трохи легше. Від такого крупного плану було схоже, наче вони спостерігають за жінкою, яка опинилася в акваріумі. Її голос трохи стих, але все одно було чути. «Але якщо доведеться, я зроблю». Вона сіла в крісло і поправила від частої спідниці на колінах. Зверху мала червону блузку. Люк ніколи не бачив її не в уніформі, тож йому це здалося гарним поєднанням, але яскраві кольори не могли приховати, яке худе й виснажене в неї обличчя. «Зроби гучніше», – сказав Френк Поттер. «Їй варто було петличку вдягнути». А Морін тим часом говорила – так відмотав назад, зробив гучніше і знову натиснув кнопку відтворення. Марін знову всілася в крісло і поправила крайку спідниці. Тоді зазирнула прямо в об'єктив. «Люку?» Було так неочікувано почути власне ім'я від неї, що він ледь не відгукнувся. Але Марін продовжила, і її слова загнали крижаний клинок йому в серце. Хоча він же знав, правда? Так само, як не потребував, щоб Стар Тріб'юн повідомляло йому про батьків. Якщо ти це бачиш, ти втік, а я мертва. Поліцейський на ім'я Поттер шипнув щось Фарадеєві, але Люк не зважав. Він цілком зосередився на жінці, яка була єдиною дорослою подругою для нього в інституті. Я не розповідатиму тобі історію свого життя, сказала мертва жінка в кріслі. На це немає часу, і я рада, бо мені соромно за більшу частину. Хоча не за мого хлопчика. Я пишаюся тим, яким він виріс. Він піде в коледж, він і не знатиме, що ті гроші від мене, але це гаразд. Це добре, як і мало бути, бо я віддала його. І без тебе, Люку, я б, напевно, втратила ті гроші і шанс зробити йому добро. Я лише сподіваюся, що зробила добро й тобі. Вона замовкла, збираючись з думками. Я розкажу тільки частину історії, бо вона важлива. Я була в Іраку під час Другої війни в затоці, і в Афганістані була, і займалася там тим, що називають посиленим допитом. Для Люка її спокійне, плавне мовлення, жодних е, ну знаєте, типу чи ніби, стало откровенням. Через це до скорботи додалася ніяковість. Вона говорила набагато розумніше, ніж під час їхнього шепотіння біля машини з льодом. Тому що прикидалася дурною? Можливо, але ймовірніше, найпевніше. Тоді він бачив жінку в коричневій уніформі прибиральниці і просто припускав, що кибети в неї не особливо багато. Іншими словами, що вона не така, як я. Подумав Люк і усвідомив, що ніяковість – це зовсім не те, що він у ту мить відчув. Правильніше було б назвати соромом. Я бачила тортури водою, бачила чоловіків і жінок також, кілька разів, які стояли в тазах із водою з електродами на пальцях чи в анусах. Бачила, як пласкогубцями висмикують нігті. Бачила, як чоловікові прострелили колінно чашечку, коли він плюнув допитувачеві в обличчя. Спочатку це шокувало, але з часом перестало. Іноді, коли це були люди, які ставили СВП... Саморобний вибуховий пристрій. Нашим хлопцям, чи відправляли смертників на переповнені ринки, мені було приємно. Я майже повністю... Згадаю те слово. Знечулилася, сказав Тім. Знечулилася, закінчила Морін. Боже... «Вона ніби тебе почула», – прошепотів Беркет. «Тихо!» – цитнула Венді, і від цього слова Люк чомусь дригнувся. Так, ніби щойно перед нею його теж хтось промовив. Він знову зосередився на відео. «Ніколи не брала участь після перших двох-трьох, бо вони дали мені іншу роботу. Коли вони ніяк не хотіли говорити...» Я слугувала такою собі доброю унтер-офіцеркою, яка заходила, в кишені проносила випити і поїсти. Батончик-квест чи пару орел. Казала їм, що всі допитувачі пішли на перерву чи поїсти, і що мікрофони вимкнуті. Казала, що мені їх шкода і що хочу допомогти. Казала, якщо вони мовчатимуть, їх уб'ють, хоча це і проти правил. Ніколи не говорила проти Женевської конвенції, бо більшість не знали, що це таке. Казала, якщо вони мовчатимуть, то повбивають їхні сім'ї. А цього мені справді не хотілося. Зазвичай це не працювало. Вони підозрювали. Але іноді, коли допитувачі поверталися, в'язень говорив те, чого від нього очікували. Чи тому, що повірив мені, чи тому, що хотів вірити. Іноді мені говорили якісь речі, тому що розгубилися, дезорієнтувалися і тому, що вірили мені. Та й бачить Бог у мене обличчя, якому дуже довіряєш. Я знаю, чому вона мені це розповідає, подумав Люк. Як я опинилася в інституті, це надто довга історія для змученої хворої жінки. Дехто зайшов до мене в гості, скажімо так. Не Місіс Сікс Білюку, і не Містер Стеггаус, і не якийсь чиновник. Він був старий. Сказав, що він вербувальник. Запитав, чи не потрібна мені робота, коли мій термін закінчиться. Легка робота, запевняв він, але тільки для людей, які вміють тримати рот на замку. Я подумувала, чи не залишитися на додатковий термін, але це звучало краще. Бо той чоловік сказав, що там я допомагатиму країні набагато більше, ніж у пісочниці. Тож я погодилася на роботу. І коли вони мене зробили прибиральницею, я була не проти. Знала, чим вони займаються, і спочатку також не була проти, бо знала чому. Мені пощастило, бо інститут – це, кажуть, як мафія. Якщо туди потрапляєш, то так просто не виберешся. Коли в мене стало скрутно з грошима через чоловікові борги, і я стала боятися, що ті стерв'ятники заберуть гроші, які я відкладала для свого хлопчика, то попросила про роботу, якою займалася під час військових дій. І місіс Сіксбі з містером Стеґаусом дозволили спробувати. «Доносити», – пробурмотів люк. «Це було легко, наче старі капці взути. Я пробула там 12 років». Але донощицею лише останні півтора року, десь так. І під кінець почала шкодувати через те, що роблю. І це я не простукацтво. Я стала знечуленою в тих так званих чорних будинках, таємні тюрми для незаконного утримання людей. І залишалася такою в інституті, але зрештою це почало зноситися, як восковий блиск на машині, якщо його не наносити час від часу. Вони ж просто діти, розумієш? А діти хочуть вірити тим дорослим, які добрі і співчутливі. Не те, щоб вони когось здавали. Це їх підставили. Їх і їхні сім'ї. Та з цим я, може, і змирилася б. Якщо бути чесною, а вже трохи пізно лукавити, думаю, так і було б. Але тоді я захворіла і познайомилася з тобою, Люку. Ти дупоміг мені, однак я допомогла тобі не тому. Принаймні, це не єдина і не основна причина. Я бачила, який ти розумний, набагато розумніший, ніж інші діти. І розумніший, ніж люди, які тебе викрали. Я знала, що їм плювати на твій ясний розум, чи тонке почуття гумору, чи те, з яким завзяттям ти вирішив допомогти такій старій хворій шкарабунці, як я. Хоча й знав, що через це можеш мати собі проблем. Для них ти був просто черговим коліщатком у машині, яке можна використовувати, доки не зноситься. Врешті-решт ти пройшов би той же шлях, що й усі інші. Сотні, може й тисячі, якщо враховувати від самого початку. «Вона божевільна?» – запитав Джордж Беркетт. «Заткнися!» Перебив Ешворд. Він схилявся над власним животом, не відриваючи очей від екрана. Морін спинилася, щоб ковтнути води, тоді потерла очі, які тонули в глибочинах плоті. Хворі очі. Сумні очі. «Очі на порозі смерті», – подумав Люк, – «що дивляться в вічності просто в обличчя». «Це все одно було важке рішення». І не лише тому, що вони можуть зробити зі мною чи з тобою, Люку. Це було важко, бо якщо ти таки втечеш, якщо вони не спіймають тебе в лісі чи Денісон Рівербенді, і якщо ти знайдеш людей, які тобі повірять, і якщо ти пройдеш через усі ці якщо, то отримаєш можливість дістати і витягти назовні все, що відбувалося тут останні 50 чи 60 років. «Звалити всю цю змову їм же на голови!» «Як Самсон у храмі!» – подумав Люб. Вона схилилася вперед, дивлячись прямо в об'єктив. Прямо на нього. «І це може означати кінець світу!»